Gauza ederra dalo egitea. Gauean hoean sartu eta goxo-goxo lo hartzea bezelakorik ez dago. Hala ere, jende askok lo egiteko arazoak edukitzen ditu. Zuri ere gartatuko zitzaizu noizpait, hoera sartu eta aloak hartu ezinik egotea. Hemen dituzu sekretutxo batzuk zerraldo gelditzeko. Bat, lotara sartzeko orduan aldaketarik ez egitea komeni da. Egunero, antzeko orduetan oheratu eta esnatu. Gorputza horretara oitzen baita. Gau pasa egitea eta hurrengo gauean oeratzea, trampada, adiskide. Bi, lo egiteko lekuak atsegina eta erosoa izan behar du. Eta zuk nahi esango duzu, baina unibertsitateko zelaia ez da ez atsegina, ez da erosoa ere. Iru, ariketa fisikoa egiteak nekatu egingo zaitu, eta gauean, errazago lo hartuko duzu. Gau ezarik eta fizikoa egitea gere, balio du. Lau, ez edan alkohol gehiagi. Zorabioarekin bere al hartuko duzulo, baina gauean askotan esnatuko zara. Eta bi haramuna latza izaten da gero. Bost, goiz afaldu. Tripa bete-bete egin da oeratzen bazara gaizkilo egin eta ameska izango dituzu. Sei, Ezin baduz ulori kartu, eske ditu ohean vuelta ka. Altxa eta erlaxatuko zaituen zerbait egin. Televista ikusi, liburu bat irakurri edo musika lasaitzun. Ripek estu balio. Oarra, hauek gomendio hutsak dira. Noizpinka gau pasa eder bat egiteak, ez dizu kalte andarik eingo.